Kapitel 11 En bedragersk skålvekt er en vedderstyggelighet for Jehova, men et fullvektig steinlådd er til behag for ham. Kommer formastelighet, så kommer vannære, men visdommen er hos de beskjedene. Det er de rettskaffenes ulastlighet som leder dem, men foredernes fordreide tale kommer til å herje dem. Verdifulle ting gangner ikke på den heftige vredesdag, men rettferdighet utfri fra døden. Det er den uklandeliges rettferdighet som vill gjøre hans vei rätt, men i sin egen ondskap vil en onde falle. Det er de rettskaffenes som vill utfri den, men de som handler for edersk, de vil bli fanget av sitt eget begjær. Når ett ondt menneske dør, går hans håp til grunne og selv forventning som er basert på kraft, har gått til grunne. Den rettferdige blir reddet enda fra trengsel, og den onde kommer i hans sted. Med munnen ødelegger den frafallende sin neste, men kunskap kunnskap blir de rettferdige reddet. På grund av de rettferdiges godhet er en by jublende glad, men når de onde går til grundne, lyder det frydere opp. På grunn av de rettskaffenes velsignelse blir en by opphøyd, men på grunn av de ondes munn blir den revet ned. Den som mangler hjerte, forakter sin neste, men den mann som har god skjellnevne, han tiger. Den som går omkring og baktaler, avslører det som er sagt i fortrolighet, men den som har en trofast ånd, dekker over en sak. Når det ikke ledelse, Faller folket, men det er frelse når der er mange rådgivere. Det vil avgjort gå en ille når den har stilt sikkerhet for en fremmed, men den som hater håndslag er fri for bekymring. En yndefull kvinne vinner ære, men tyranner vinner rikdom. En mann som viser kjærlig godhet handler vel mot sin egen sjel, men den grusomme fører bandlysning over sitt eget legeme. «Den onde skaffer seg falsk lønn, men den som sår rettferdighet, får sann fortjeneste. Den som står fast for rettferdighet, har liv i vente, men den som jager etter det som er ondt, har sin egen død i vente. De som har et uredelig hjerte, er en vedderstyggelighet for Jehova, men de som er uklandelige på sin vei, er til behag for han.» Selv om hånd forenes med hånd, skal den som er råd ikke slippe straff, men de rettferdiges avkom skal visselig unnslippe. Som en nesering av gull i trynet på en gris er en kvinne som er vakker, men som vender seg fra fornuft. De rettferdiges ønsker er i sannhet godt, de ondes håp er heftig vrede. Det finnes de som sprer, og likevel får enda mer. Og det finnes de som holder seg tilbake fra det som er rett, men det fører bare til armod. Den gavmilde sjel blir selv gjort fet, og den som gir andre rikelig å drikke, får selv også rikelig å drikke. Den som holder korn tilbake, han kommer folket til å forbane, men velsignelse vil komme over den sode som lar det bli kjøpt. Den som leter etter det gode, fortsetter å søke velvilje men den som søker etter det onde, over ham skal det komme. Den som sätter sin li til sin rikdom, han kommer til å falle, men det rettferdige skal trives som løveverk. Den som fører bandlysning over sitt hus, han tar vind i eie, og den som er dåraktig, blir tjener for den som har ett vist hjerte. Den rettferdiges frukt er et livets tre, og den som vinner sjeler er vis. Se, den rettferdige, på jorden skal han bli lønnet. Hvor mye mer da den onne og synderen?